Xabier Eskizabal hemen dugu gurekin eta bera zerrendatzen kable horien guzien zerrendatzen ari da. Nuntik eta norakoak bera kerrain daugu. Ongetori, Xabier, zuri? Bai, zuei, zuei, beitare, esker gasko. Nola, nuntik nola hasi zinen eh, kable horien zerrendatzen? Bueno, berez ni eh, lan honekin hasi nintzen duela zortzi urte. 2000 eta margarren urten, aur, ba, ba, pixaten e, ba, gure familin, e, beti entzun izan zan, gure aitoan azana, kabilista izan zela, Naparro alden, Huesk e, alden, Espainiin, da ibili izan zela kabilista bezala, baina hendik azneuken e, aipamen gehiegirik. Eta dula zortzi daute hasen nintzen pixaten gehiago hori jorratzen, pixka sakonkiago, Eta orduezkeoztik, baino batipat, azkeneko 3 urteuetan ari naiz ateratzen Euskal Herrin. Naparrotik hasita Xiberu Benarroa eta Bizkaia ta Gipuzko Gutxiago, baino batipat Naparroa mendibeko kable ezaguna eta kable guzti hoiek hoien bidea ezagutzen, Ades, Azken finean, bai, nik entzunez, bai, banekin zeudela kableak, baino Eta nun daude kabele guzti hoiek? asta. Mm -hmm. e, kabele horiek existitzen zirela ez atemaneman izan, nunbaiten egongo ziran. Mm -hmm. Ba, azkeneko 3 urte hauetan erabili ditut Administrazio Publikoetako Zerbitzuez bereiek, ba, Franceen IGN Institut Géographique National Francek nazkan ortofoto historikoak, Nafarroko Gobernuak baita dauzkan ortofoto, a, e, dauzkan, e, ortofoto historikoen serieak erabiltzen ditut, kabele guzti horien ibilbideak bilatu, geokokatu, Eta jarraian eskuragarri jartzen eh jartzen eh nire webguenean kablegintza.eus eh, webguenean. Hartara jendeak eh, ikusi, deskargatu eta egon daitezken akatzak, egon go direlako edo gabeziak eh zuzentzeko, ezta. Eh fixatzen Jon Jose Miguel Barandiernek esaten zuen herritik jaso herriari itzuli. Ba, holako <laughs> bai. filosofia eh daramat eh nire lanean. Hala. Eta zon bat kable badituzu zerrendaturik jadanika. Eh? A ber, hau da Bizirik dagoen ikerketa bat. Right. Alegi, e, eten gabe, atatzen zezkit, e, aurkitzen ditut, e, jendeak, esaten dizkit, e, kable berrien e, aipamenak. Nafarroan berez egun da hogeita bost dauzkat, zer natuta. E, mendideko kabele zauna, e, mendideko kabele hori etzan kabele bakar bat, baizik eta kablez berdinez osatutako sare bat zan, ezta? Eta bertan, e, hogeita bi, ibilbideo dauzkat, markatuta nire webgunean. Eta mendibeko kablea, ba, hasten zan Euskal Herriko mapa politiko bat hartzen balin badugu, joten balin bagara, e, Benafarroa, Nafarroa eta Siberuak bat egiten duten puntu horretara, puntu hori dago, iratiko e, bihotzean. Hori da, errekaidorra. Daitzen da, ne puntua. Eta horre hasten zen, mendibetik urrutien zegoen e, puntu ez, eta, ba, emeo zortzi kilometrotara mendibetik. Hortik atatzen zen e, kablea iratizororaino, gero iratizoron biltzen ziren, o juntatzen ziren, o nago ziren, ba, iratgin banatuta zeuden e, kable gillenak, eta hortik, e, irisken ziren Salvatoreko estaziora, eta hortik, e, mendibeko zerratik gira. E, Horotara, ba, esatek zute, errekaidorratik e, mendibera, emeo zortzi ba kilometrot zeuden, baino, E, iratien e, sare ondiez e, egoen e, kablez e, osatuta, ezta. Eta izan zen, oinarrizko lana besa e, mugako bi aldeetan, e, bi aldetako gizartearen, e, ba, ba, ekonomiaren e, oinarrizko e, baliabide izan zen, ezta. Mm. Kable hori e, martxan jarritzen 2008a zazpigarren urtean, kable hori martxan jartzeko landetako bi anaio soziokapitalistak martxan jarri zuten, Alexis eta Peuel Pedelik. Eta zaraik zu eta aezkoako basumutile askok e, bertan lainin zuten, bai masu, basumutile bezala zuaitzak botatzen edo baita ere zerrategian edo kabletan eza, kableen e, mantenuan. Eta hemengo e, ba, aezkoako eta zaraitzuko mutile askok, ofizioa bertan ikasri zuten Mendibeko kabele izan zen, unida txitatea eh, ofiziori ikasteko, ezta? Uh -huh. Eta hortik etorri izan zen, eh, bagero kablearen edapen eh, zabala, ezta? Mendibeko kabele izan zen, lehenengoa. Horira. Hintzen no? urten eh, martsan jarri izan zena. Eta esango duzu, eta eta zu, Xabier, eh, <laughs> bizkaian bizidan... Baina, Gipuzko Arradean e, nire izkeran e, somatzen dut, da, da? zainteres daukezu, altzairuzko kable buruz eta bendafarroko kable bati iburuz, zainteres dauk ez da. Nire ariko ba, nire izan zelako, e, ba, hemen, em, mi hau zer dut, ogeitala ugarren urten, Bixente e, eskizabel nire ariko bere baserrian, ataungo bere baserrian, e, bere lenengo kablea. Belar kablea. Aha. Argi, e, ez daukatzer ikusirik, teknologikoki ki, ez daukatzer ikusirik mendibeko e, kablearekin. Mendibeko kable izan zen egur kable bat. Trikable bat. En finen, hiru kable ez berdinoz osatutako e, sistema bat zen. Aldiz neira itionak, miratzeren dogeita urtean, ogeita bosturtekin, e, montatu zuen e, kablea bere baserrian zen oso goza, simple bat. E, kable bat, e, irureun, lareun metro izango zituen altuera ezberri ezberrintasunagatik e, gravitateak e, lan egiten du eta mm, kable hori bukatzen zuen gure baserri familiko baserriko ganbaran gambara, bukatzen zuen eta e, belarondua edo garoa ba zuzenen jo, zan, hori, e, izog, e, Zor, zeren, baserriko ganbararaino sartzen san hori baserritarrentzat izu izugarrizko aurrerapen teknologiko izansen zerren ordura arte baserriko produktuak edo bizkarrean Eo ganadoazien den bizkarren, eo mando gainen, mm -hmm. eo asto gainen, eo gurdin, enamaten e, ziren, baserri daño ez, eta? Bai, bai, bai. Takau, belar baten biti artez, belarra eogaroa etxeko, e gambarara zuzenen satze izan zen, uau, zugarrizkoa horrerapen teknologikoa, ez da? Ta? Morrida. nik, eh, alegi, ez auka dokum, dokumentazori forogatuko duen, nera aitionak eh, lan egin zuenik eh, mendiriko kablean. Baina ordurako e, medioko Kable montatu zennerako mailiozeran dagogeita aspirako niraitonak ja zuna zeuten. ezaguna zen. E, bere e, jaiotasuna ezaguna zen e, baseri munduan e, kableen inguruan. Orun Ziurrenik, baina ez dauka frogatzerik, ziurrenik ni aixona menndien lanenen ibili izan zalakablista bezala. Taggago, uh -huh. bertan ikusi eta ikasi zuena gero, e Naparroan martxan e, jarri izan zuen, ezta. Hmm. Olea ba, pixaten e... ba, aitona aitatxiren uğatzetarik ibiltzen zira. Bai, a ber, batipat, bea, nik lan honekin ari naiz, mo ale batetik, eh, kuriositateez, ezta? Jakitzeko ba. e, gure aitona zana zertan ibili izan zen eta bestetik saiatzen ari naiz jasotzen kontu guzti hau, gero, nire alaba eta nire ilobek baita jakin dezaten beraien berraitona Zertan nibil izan zen, ez da? Mm -hmm. Bereiek, zekau, ni umean intzela, ba, bost, nizango nikun bost, josei urte, ni humean intzela nigo horatzen eiz, baserriko gambaran dela nola, e, gure baserrian zazpi kaude zeuden. Zazpi belarka zeuden gure e, baserriko gambaran anio, ez da? Eta ni martxan ikusi izan da, eta belarka gure baserriko gambaran, baina hori, ninozken, bosei zazpi urte izango nikun, ez da? Nera labaten nire jobek ez dute hori ikusi. Eh, ah, Beha, kasualiaz Iaz ikusi zuten atango beste baserri bat Eman ez gure txeko baserrian mm. Xabiak gauza bat, kablea etortzen zen zuen eh, gambara edo zuen aitonaren ganera edo sabaira ino, baina pentsetik kargatzen zuen nola, nola egiten zen? Eh? Demagun, errexa Belarre kablea da os, oso errexa, mendiberekin alderatuta azkoza ezinplegua Demagun, dauzkagula irureun eolareun metroko kable bat E, puntu bat A eta puntu bat B. Bai. Altuera ezberintasuna batik, e, jartzen duzu belar eo, garo e, pilea, e, soka batekin lotuta, eo main dira zarbatekin, eo? Eta gero main dira eo, belar kable hori, karrillo batekin jartzen duzu kablearen gainen. Gravitatez, iristen da gambararaino. Eta gero esatezu, eta nola, bale, gambararaino, baina, horrek, izugarizko energia zinetikoa dakar abedura ondia dakar eta belar berde balin bada eh kolpelat hartu dezakezu bere paren hartzen balin nola atzasen zan nola erortzen zan e, ganbara iristen zenean belar e, pila hori, ezta. Bueno, bazuk belar pila hori erortzea e, naizunun lekuan kablean hartzen zenun metalezko kono bat bezala. E, txapa bat. E, Metalez egindako e, txapa bat eta e, karrilloa E, bertara iristen zenan, galdu egiten zuen kablearen e, gida hori. Eta ordun erotzen zen e, lurrera. Maino, kao, e, abia dura zakarren, eta mm, paretik eh kenduberra gezu. Bistela e, ba kolpe aldatza hasoetzak gezu. bai. Ze polita. Baki zuzer gomendatuko dugu jendeari eh ba zure ba, duzu blog bat, jadanik, eh. Ja eh? Bai. Hor eh? dituzuna kableak eta kable kablegintza da deitzen dena. Hori da zure bai, bloga. Bai. Bai, webgunea kablegintza.eus da. Eta etengabeko e, berrikuntzan edo gauza mm. berriak sartzen e, ari ez mm, denbora daukadanean. Bai. O sea, azken finean au nire afizia da. Bai, eta beste ze... batzuak dute afizia bizikleta hartu eta mendia joteko, euturra ikuste egotu afizio batezta. <laughs> bueno, pa nigas. Nick cable, Nicker. Bai, sí. Curiositatez, <laughs> curiositatezelan egiten duzu, Xavier. Iberia zadan egin dut informatikari bezala, hemen bizkaian derio nekazaritza eskolan. A, ha, doz. Ha. Ha. ha, ha, ha. nekazaritza eskolan ere, badu lotura bat nun baite. Bai, Betire. bai, eta en, hemen e, laue ikasgai, e, o, lau ziklo eskaintzen dira, lanbire eziketa e, zirenak o direnak, mm. Eta bat da, basogintzakoa. Mm -hmm. Eta nik aurkitzen dituan e, gauzak, hemen basogintzako irakaseekin e, partekatzen ditut, erakusten dizket eta beraik e, baita arritutak gelditzen dira. Zer, ze, Wow, right. eh ze, ze gauza curiosoak zeuden duela 60, 80 edo 70 urte basoa ustiatzeko. Ze azken finean gaur egun basoa nola ustiatzen da? E, makineria edo zein e, baso e, ustiapenetan erabiltzen da. Izan ke izan e, eskiderra edo makineria badago eta pistak edo bideak badaude. Mm -hmm. Baina duela 80, 80 urte, 90 urte ez. Ez zegoen eta bati bat mugako zonalde horretan zergatik erabilitzen hainbeste nafarroan e, altzairuzuko iruzuko kablea. Mm -hmm. Nafarroa be eta xiberu arteko muga hori zonalde militar itxia zelako eta espainiko alden espainiko estatua debekatuta zeukan e, bertan iratina iratinabidez ba, piztak irekitzea. Mm -hmm. Vale, e, piztak irekitzea debekatuta dago baina nola aterako dugu iratin dagoen ba, aberastasun hori? kable bizartas ez zen besterik bai right. asta mm, hala kableak da, eta leku batean montatzen zen kablea izan zitekein lau 5 6 e, kilometro edo kasuan bezala 18 kilometrokoa baina gero ura e, ba hiru o lau urtez lanaren ibilondorenen desmontatzen zen eta beste kokapen batetarara erameten zen beste baso bat ustiatzeko mm. Azken finen, hau, e, ondare industriala da baita ere, ez da nahi balin badegu, eh? Azken finen, industria jarduera baten erabiltzen ziren e, baliabide guzti hau, eh, kableak. Mm. Dauden ondarrak dira, pff, oso gutxi. Vai. Oso gutxi oia bat ere ez. Eidatizorora jote melin gara ez daude, zerrez. Mm -hmm. Salbatoreko estazioan, ba, justu hor lurrean e, metalezko zutabe hasierak... Eta kitxo, ez da bai. bezer gehiago. emaio ka. Bai. Mm. Eta gago, hori dena galdu inda. Ba. Nik hemen eh mm. eh ditut eh ze hemen Esp Espainiaren, Espaineriko trenekonpainiak bazaukan e, Arlo Forestal bat, e, basogintzako arloa, explotaciones forestales Renfe de zana. Eta nik aldezen galdetu izan aitzuta e, Renfek zeukan basogintzako arlo hori itzi zenean 82garren urtean Zergertatu zen, zer izan zen, bertan erabilizien, kable guztik, pipak, elementu hoi dena, txatarrara joan zen. Jo, mm. dana, galduta. Bae, galduta. Olen, batzutan, gambara galdu baten, etxe galdu baten, eo mendian, ba, agertzen dira, ba, karrilloak, kable puxketak, eo olako hau zak ez da, horiak ebait baita, Nik eh, otsagabian, eh, zaraitzun, eh, ekanaren sortzian izaldik pare bat eman eta esanienan eh, bertarateko. Eh. E, zuek etxen horrelako gauza gauden bazkazut, eh? Gorde. Mm. Jaso eta gorde. Mm horrelako -hmm. eh? gauza oso gutxi daude. E, Zuen erriko historian, o, ekonomi historian onarrizko ezan da, ondo jaso. Eta okay. ondo gorde. Eze bota txatarrara, Eta, bueno, Hori da. Hori da egiten zu lana, bilketa lana, jadanika. Ba, Beraz, ay. eh kablegintza, webgunerat eh, gomitatuko dugu gure entzulea eta nitakita. Gauza, begiak ere ikasiko dituzu edo ekarpenak izain dira gure entzulenganik. Mille esker Xabierzenta, mintzatuko ginen oraino luzaz duzas zurekin. Eskirmina. Eskirmina Xabier.